nga forza de trasladarte a tempos moi lonxanos músicas que a terras nunca pisadas mais si sentidas dentro de nós e aquí neste sitio sitio océanos que unen continentes Quizáis so separados por fronteiras invisibles Músicas que nos mergullan nun baño terno, cas baleas, sarroaces e as candorcas da liberdade. Encaramos o futuro sin medo presente, sin medo evolucionar e con ganas de brincar e aprender, máis compartir. Música é poesía, é con melodía É saudade e desencontros, amores e desamores Música é poesía, é perfección É traducir a voz do corazón e tocar a alma dos outros Con leveza e con emoción en directo en Radio Pardinias, na semana da feira, festa da música de arte, imos compartir un programinha, unha conversa que gravamos xa tres meses na parroquia de Cerqueda, no local social das potacas con este grupo que nos soa por debaixo da miña voz, arredores, co seu tema limiñoa. Pois pues si sí, compartimos esta entrevista Grabada a tres meses E montada en especial para esta Radio Pardiñas Quenes son arredores? Ora nos empezarán eles a contalo Por que estamos aquí? Porque nos, dende Radio Pardiñas Temos claro que a nosa música Non entende de fronteiras ninidades E sobre todo entendemos bueno, que Lucas, temos que apoiar a estes eh, grupos Que se presenten eles Bueno, son Lucas Rama eh, Son baixistas arredores E, e estou aquí con Incia Pois <risos> pues, eu Varela E sou unha vocalista de arredores Moi ben, estádes presentando, creo O vosso primeiro disco Que se titula Eddice Que significaría a palabra que era nome o nome grupo E tamén o título do disco, por suposto A ver, eh, bueno, o nome do grupo Esplicote e me Non me acordo por que nos chamamos a razones pues, sempre... Pero foi moi complicado Porque, claro, empezamos a buscar sitio, Nombres de pedras Ou de sitios particulares De cada eh, zona De onde éramos os, as dúas personas Que iniciamos o grupo Que é Andrés, o guitarrista, máis seu Então empezamos a dar voltas Se si o nome desta pedra Se si o nome da... É o final e chamamos De coña, seguro un día, arredores, pois arredores... Eh, de... ben. O nome de arredores, creo que é así, xa non me acorto moito. Bueno. É o nome do disco? A ver, o nome do disco... Eh... Ocurriu xe ya... Bueno, foi casi unha cousa extraña que xe ocorriu a Andrés, máis a... Eh... Como se chama, cando fixera? Cando pedíramos o texto este para o directo a Ana ou algo sí. así. foi unha cousa extraña, como a o que fan algúns animais, normalmente reptiles e insectos, e... Eh... Bueno, para mudar a piel, basicamente. Entonces pues claro, Metamorfosis era como un hombre muy cursi, muy tal, no sé que, y que dice dice mismo lo hay muy claro, porque claro, o al sea, final o que facemos nós música é un pouco unha muda de piel, un cambio estético, pero non eh, desde dentro en esencia esencia, en sustancia, Entonces pues eh, o o nome do disco un pouco pues por eso básicamente. É un, unha volta que lle, que lle damos á forma tradicional de facer a música. É o sea, un, un animal que cambia a súa piel, pero o animal sempre permanece. Bueno, pois eh, Ademais de nós tamén nos, bueno, a batería está Brian Rodríguez Pardiñas, que é de Vimianzo, está Andrés eh, Rodríguez Boutureira, que é de Guíxamo, De, de Bergondo, vaya, eh, o guitarra guitarra e acordeón e despois está Ismael Marcos Cibes que é saxofonista tamén de Sada de, de Sada sí, e mm. mm. eh, pues, bueno. como foi Perfecto. o proceso de que é hora só de cinco máis que que empezaste de sí. dúas persoas xa explico a historia sí. no verano 2019 eu viaxei con Xagar Andaina a Lorient, a Bretaña e Con meu grupo, quer dicir, con meu grupo e dentro de Xacarandaina eu non conocía a Andrés para nada. De feito coincidiramos en ensaios, pasou desapercibido total, é seguro que o el tamén. Ele andaba seu, andaba meu. Pero dormíamos nun albergue, nun, nunha residencia de estudantes, onde as escaleras eran si parecidas a, a Caracol, entón había unha acústica para os músicos así locos, moi boa, E metiuse ali, escondiuse debaixo das escaleiras e empezou a tocarlo o cordeón. E claro, a morriña que che entra, cando savos esas escaleiras estás moi cansada, vas pa habitación, estaba tocando e cordouse moi cantar de cerquera. E me reiche desarribar, Andrés, temos que falar. E ando vemos de broma así, pois quince días que estuvemos ali, 15 días dicindo, Andrés, temos que falar, e cía, temos que falar. E viñemos para Galicia e morriu o conto. Pero un día escribiume, oi, pero ti non tiñas que falar comigo e quedamos. Eh, ese día que quedamos xa nació a primeira canción que é Atalaya. Ese día xa xa, xa arranxamos. E nada, así fomos eh, medrando. Mm, o, o repertorio tradicional, popular que existía en aquel momento era básicamente o que viña da miña man, e o que viña da miña man era de cerqueda, por suposto. Ele sí que aportou pois pues, certas cousas de xada, pero non estaba tan metido nas recollidas pois como estaba eu naquel momento e empezamos a montar o repertorio o canto de Cerqueda xa estaba punteada, xa estaba Ribeirana pero así pinceladas para mm, cubrir certos concertos que non salieran in situ naquel momento, pero tampouco era moita cousa isto foi no 2019 agosto de 2019 un respiro e xa estamos na pandemia Entónces, aí <risas> eh, estábamos. Eh, xa, gra... xa compuxéramos bailando com mar, tivemos, bueno, atranques, como ten todo o mundo, certos problemas, eh, tivemos que como volver a empezar outra vez con cousas, eh, aí, cando estaba bailando com mar, que a podedes escoitar no nosso disco, e... Eh... <risas> Dixemos, necesitamos batería, porque gravámola desde a nosa casa, a primeira versión que está subida as redes é desde a nosa casa. Eu co teléfono no armario, Andrés como podía na súa casa, para que tal. E aí foi cando me di Andrés, Joder, necesitamos unha batería, a ver se si conoces. Eu sabía de, de Brian, a chamámolo, e ele dixo, sí, sí, pa diante, pa diante. Desde aí entrou Brian. Brian. Eh, os de Zas enamoraranse de nós eh, nun, nun, naquel agosto que houvera nas Torres do Año e convidáronse a, a Semana Cultural que se falla en agosto en Zas porque como non había Carvalheira, pois fomos ali. Éramos tres entón, ou non asetan ningún sonido dixo, ah, está, está guai pero, necesitades aí algo que lle déos graves porque claro, a ver, dúas personas abarcar unha musicalidade potente que as cancións cubran é moi complicado Entonces chamamos a Lucas bueno, chamamos aos pais porque Lucas era o menor de edad é verdad que ela non tiña a patria potestada no mismo e non colleron o teléfono tardaron uns días en encollero o teléfono eh, e despois xa entrou Lucas e eh, aí foi xa que cando empezamos a tomarnos pois, o grupo un pouco máis en serio eh, e a, a compoñer as cancións pois, como era debido eh, tapando todas as necesidades que se, que se botaban no falta antes e despois pois xa E foi como ah, bueno, no Isma nació porque bueno, nació em maració, em maració, claro. <risos> nació en arredores porque fóramos facer, cando era pandemia, había os problemas estes de nun escenario, tantas personas e tí, títi, tí. entón concertos en acústico e un deses concertos en acústico que fixemos decidimos invitalo como colaboración, entón gustounos e despois xa, e xa quedou, decidimos quedar, sí. bueno Eh, este historia de errores. Bueno, Van empezache descendo duas e 5 e si que medrando o proyecto. No no. <risas> bueno, no, no, no. nunca dixo nada, pero realmente este cura no es meu li padre ni, ni esas cousas. Vale, então. Ya si que contar curto, pero non bueno, no, no, todo todo no, <risas> E dicíades que a xente de faz sempre vos tivo un pouquinho Creo que xa tocar o ano despois que estás comentando De ese ano cultural Que sí. non poido pol pandemia celebrar a Carvalheira Creo que xa estive Prometerán nos tocar a Carvalheira eh, Meudito, meu me feitos Moi, venga ¿Qué Dice ¿Qué Dice Chama-se o proceso de mudanza do exoesqueleto nos animais que apresentan este modo de crecemento. A capacidade de mudar o exoesqueleto é unha estrategia evolutiva con varias vantaxes, principalmente para os animais pequenos que viven na agua ou que voan. En primeiro lugar, un exo esqueleto non mineralizado é máis leve e xixe menos enerxía a formarse. Por outro lado, a posibilidade de mudar de pel permite tamén mudar de forma as metamorfosis que permiten co o animal xadapte aos novos ambientes. Vamos de escoitar este comenzo da entrevista que fixemos nas Pozacas a Aicía e Lucas, dos ou cinco membros de arredores que se acaban de presentar A verdad que foi un gustazo compartir con elas nas Pozacas a súa experiencia para que non coñeza este grupo, primeiro recomendalo E segundo, dicir que son xentínia nova Xente que ven da música xa vende sempre Mas que ainda están comenzando co seu grupo Que xa leva uns cuantos anos, vamos, de 2019, penso de dicir que eu conhezo a Icia, que de cerqueda é a profe de pandereta de todos os asociacións culturais son da chama na comarca de Bergantiñas e veciña tamén coñezo algúns máis deles que estiveron tocando no meu bar como foi o caso de Brian o grupo de funky que tiña en Vimianzo todo xente nova con unha enerxía preciosa con unha enerxía que non se encasilla que si, sí, que ven desde a tradición mas que evoluciona carón futuro encarando o futuro sin temero presente Escoitar o seu proceso, a súa historia Cando dous de dúas deles Xuntas en a Bretaña Co grupos a Carandaina Unha conversa da lugar A que volvan a xuntarse, preparar uns temas este, este, Esta muda continua Esta evolución natural da música Non encasillada e da vida É fermosísima e máis en xente nova Hoxe neste programa de Radio Pardiñas Escoitaremos varios dos seus temas E escoitaremos tamén A elas falando do seu disco Falando de, de como perciben elas a música Des como se vou encasillarse un non De que estilo musical Esa típica pregunta que facemos As xentes diante dun micro Cando entrevistamos un grupo E que estilo tes? Pois quizá o estilo é a música Non hai eh, o estilo universal da vida Non hai outro E nada, y a continuación seguimos con este programa do Grupo Arredores E vamos a escutar íntegramente o seu tema Atalaia E despois, a acto seguido, nos falarán outra vez Icia e Lucas sobre esa pre típica pregunta que facemos ás veces os periodistas Os pseudo periodistas De que, que estilo facedes se que tendes tiñota, moita máis tiñota, moita máis tiñota eran un hombre nos preguntando sobre o que estilo de música tocamos a resposta é escuitado o disco <risas> <risas> é, é moi difícil sí, porque eh, eso, que si sí, tivemos claro desde o primeiro momento era de conservar a melodía inicial desta canción que se proponía no momento pero despois o que nacese a partir de aí o que nació a partir de aí sempre foi o que nos apeteciu rock e eh, funk mm, pop o, o que fose e de aí vese perfectamente no disco o cambio de estilo que hai dunha canción a outra. No, igual igual tamén quero decir. É curioso porque se si, se si escollerese outro tipo de, de, de músicos Sí. Ou que tal non iba a salir o mesmo Non, pero iso sempre, claro Si, sí, pero quero dicir que ao final é como un pouco de... O sea, somos así como somos, pero por, por conveniencia, sabe? Ou porque, cabrón, así É o destino Si, sí, sí, há de ser <risa> Pero non sei, Brian ven de, de, eh, de tocar funk Eu, a min, o que sei, a min molaba me... Bueno, Brian tamén vende dun mundo tradicional pero... Bueno, en certa... Si, sí, é verdad Pero que a batería... Que a batería mellor de, eh, ah, de, bueno, de sí, funk Se sí, eu sí. considero así que se sí, ya me molaba Pero, eh, sí. un día estaba o fibra en vea nació un día que estaban ponendo a fibra Andrés e nos estábamos tocando funk por si chama fibra en vea porque pobre o miño que así nos estás escoitando pobre o miño que estuvo ali nos estuvemos 4 horas ele estuvo outras 4 e nos rinquititinkititinkititinkititink e puxarnos a tocar funk trinquitinkititinkitin -tí -tí e de repente puxemos a cantar e nació así fibra en vea Porque puxa pues está. Nunca nos puxemos etiquetas nin eh, nin, nin estereotipos sobre que vou facer que non vou facer, o sea. Naciume isto, naciume isto, naciume aquilo, naciume aquilo. Eh heavy metal esas cousas. Casi, casi casi En algún punto, pero. hai un adito por ahí, sí. Pero eso O que si sí parece, eu dende fora de escutar o disco Que sí que temos claro que as cantigas venen da tradición sí. Venen da tradición oral Venen das Algunas nosas abogas no. Eso podes explicarnos Por exemplo, se si tengas alguma composición Bosa, sí. máis salados arreglos De todas as melodías do disco Plenilunio Nació na ducha Enferqueta <ríe> está poniendo eh... fibra tamén <ríe> eh... Bailando com ar é composición propia tamén que a os nos de Ardeleiro e Fibra Ambea é composición propia que a fixemos aquel día que eu estaba pasando a Fibra Andrés e... Ortigueira? Ortigueira é, é unha composición propia que fixemos porque nos presentáramos a un concurso que fan para ir tocar a Ortigueira, non me acordo como se chama, e dixamos, é como xa chamamos, Ortigueira, é creo que xa está. Sí, no? sí, porque hai máis, pero non aparecen no disco. Hai cancións que non respetan a... a recollida no sentido de que teñen partes, entre medias, importantes, de composición propia pois pues, a Ponteada bueno, todas a Ribeirana Menz a maioría das cancións teñen a veracidade da recollida máis cousas que fomos añadindo porque nos apeteciu Nace das enquedanzas de Andrés e Icía Por recuperar as melodías e os cantos do folclore Das súas respectivas zonas As mariñas de Betanzos, no caso dun E Cerqueda, no caso doutra e esa é a razón do nome que temos, arredores Ambos foron criados de nenas Cun ambiente de música tradición popular No que xa se vían envoltos as súas familias Esta é outra razóns Fan que exista moita afinidade persoal e musical entre eles E arriba e arriba arriba e arriba nun podo máis. Arredores se explora o concepto de metamorfose e do cambio a través da súa música, sin abandonar as melodías, as estructuras estróficas e os cantos populares das zonas de betanzos e cerqueda maioritariamente que actúan como epicentro ou esencia do proxecto. Como da gusto, dá gusto escoitar, conversar con estas xentes E ver como a veces nos encasquillamos nos mismos En estilo, en todo tipo da vida No aspecto da música ou no aspectos culturais ou ideolóxicos Cando a variedade, na variedade esta diversidade, o corazón, a poesía Da gusto que esta sentiña nova nos faga sentir todo isto Da moito gusto ente sempre ca música que alegra o corazón e a alma. Un gustazo esta conversa ca xentes de arredores. Aínda nos queda moito programiña. Aínda nos van a falar dese videoclip que dicía Icía, que era o nome a esta cantiga que escoitamos por debaixo da ortigueira. Como foi o proceso? Rapaces tan novos agravando un disco tendo un videoclip, que, que por pois, si non o coñecedes ben na, nas súas redes sociais, e por internet da gusto verlos crear sendo tan novos. Aí vai esta presentación do vídeo. Home, uh, o, o primeiro vídeo de Ortigueira que, que diga e que oina non me estaba e <risos> eh, Estamos como moi apretados co que a industria musical e eh, solicita a día de hoxe. Entón, claro, hai que moverse moitísimo polas redes, venderse moitísimo, facer unha Pila de vídeos Instagram, non sei que En fin Entón, claro, necesitas facer vídeos eh, A nosa idea Primeira era facer eses vídeos En directo onde se via esa autenticidade Da que se falaba antes do disco eh, De aí sai ese primeiro vídeo Que a intención era facer máis Pero é moi complicado Porque sendo unha banda emergente Sen contar con Ningúnha sí, sí. ajuda económica É eh, imposible tirar cara adiante, vou xa gravar un disco. E, entón, tamén agradecemos pois a toda esa xente que nos axudou desde o primeiro momento, tanto economicamente como apoiándonos nos concertos, comprando o merchandising, pois que é gracias a esa xente que hoxe pois, podemos ter ese tipo de material nas redes. E, e, este o nosso primeiro disco. Entón, agora, sacado este disco, pois ainda hai máis presión sobre Ventelo. Entonces, foi aí a decisión de facer fibra en vea en, en plan partindo la pana lo, o que non somos literalmente o que facemos nos ensaios para montar mostralo ao, ao público. E aí foi a idea de de Lucas e Andrés, e seguíon en... que fixestes. Si, sí, sí, a ver, foi eu Como se chama? Eu, eu, foi... A canción mola mogollón. No, a, a canción é espectacular. É, é moi dada para facer videoclip. Claro. Xa, eu, eu creo que dixera del conozco, teño unha colega, teño unha, unha, unha, unha colega que estudia eh, comunicación audiovisual. Eh bueno, Daniel Asonia, moi boas os meus saludos sin mercoitades. Eh e básicamente dixe, "Mira, ti na tua faculdade Eh, Poderías eh, pedir equipos si e xopres, tantal, non sei que? Dixo, si, sí, pa que? E dixo, casi non os vi deixar un videoclip E dixo, buah, es espectacular Porque ao final, é hey, iso Non no nos podemos permitir pagar orzamentos Ojalá, pero non podemos entonces tirar de mal de xente que se atope máis ou menos na mesma situación que ti, que queira tirar cara adiante, entón eu axudo xa a ti e axudáisme a mín, e por iso pues, trabalho máis comun, como é como sempre pois pues, o vídeo moi bo pois eh, eh, pues, na universidade que lle dirá aos profesores oi, mirade que curraza poden o levar de TFG é eh, non, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> un vídeo máis compartido si, si Apoitamos ese temazo de fibra en vea de arredores que xa nos contaron a bonita historia que teñen detrás desta de cantiga como de todas as que teñen de creación propia e tamén as que reinterpretan dende a tradición encarando o futuro con diversidade e moito amor Gusto escoitalas como falan deste vídeo O que fixeron da canción Da cantiga de Ortigueira Como se auto-sistonaron Como unha causa de a outra Conseguiron o equipo Xente quense a montalo E que un vídeo alucinante Tamén desta cantiga que estamos escoitando Tenen de feito en fibra alvea Tenen o vídeo alucinante Simplemente dá gusto ver como a xente socurra. Pero, dándole a volta a tortilla, dan menos gusto ver como circuito cultural comercial pois marxina novos grupos e sempre se quedan nos mismos. É moi difícil sair adiante sendo rapaces que faz todo por amor a música e por amor al arte, digamos. máis. Por que? Por que sempre sen escoitamos o mismo grupo en todos os lugares? Dende aquí, dende Radio Pardiñas apoiamos a todas as bandas emergentes. Aonte tivemos unha conversa con festivais da Terra Chaca que están facendo que novos grupos teñan onde tocar con a calidade técnica, pois, pues, máis que decente. Nen de logo ese futuro, al usarnos dos macros festivales onde son circuitos pechaos, empresas capitalistas que simplemente buscan o seu beneficio, a cultura enosa é de todas, e todas xuntas temos que cuidala moi mala e levantala. petrando a tradición con instrumentos como guitarras eléctricas, que son esta fibra de envea. Música envea, cultura envea, necesitamos todas. Y dego no saben as xentes de cerqueda entre las ICIA, de la sicía, membro da Asociación Cultural Raigañas Referente cultural, do amor polonoso, pola nosa tradición e a nosa música comana comarca de Bergantiños. Logo deste programa de Arredores, xusto despois tamén en riguroso directo en Radio Pardiñas, unha conversa co Mar da Asociación Cultural Raigañas. en directo dende Pardiñas na Casa das Artes xa están comenzando hoxe martes xa comenzaron antes, perdón, Luz a montar todo este campo torreiro da festa A semana que ven, Begonte, a verdad que a terra chasta ben viva, como tamén as comarcas, a que hoxe nos falan aí nas mariñas, sin bergantinho, a cultura é de todas, sin fronteiras e con moito amor. Continuamos con este programinha caixentes arredores, esta conversa con Lucas e Icía, e agora nos van a falar un pouquinho de como foi o proceso de grabación deste disco, este disco que estamos escoitando cantigas enteiras e cantigas pois camiña voz por riba, La verdad que foi un proceso como do videoclip ben bonito e, e sentido. Aí vai estas palabras de Icía Lucas. Pois, a ver, grabación, bueno, o xo fui mallar primeiro cancións para leválas clarísimas e despois eh, quedamos dous días de non sei se de decembro de, non, deixa novembro. novembro, pois aí por aí. Dous días de novembro, un fin de semana, fomos á escola da Rúa Carballo e gravámolo en directo. O sea, puxémonos eh, o, o batería máis máis eu, nunha, o sea, máis eu nunha sala, noutra noutro sitio de sala, detrás de catro mamparas estaba Ismaco <risos> saxofón para que non che entrara ruído. Andrés estaba noutra sala e no medio na cabina onde estaba tamén eh, Manolo eh, o bueno, nosso técnico o produtor e e todo. Eh este estaba aí cantando e tocando a pandeireta. Entonces, pues eh, a base de de audífonos decía 1 2 3, saca e tocábamos todos juntos O sea, quero decir, eso eh tamén pues Creo que lle como un, o sea, da, un toque. Non en notas, decir, non é que se note, pero se si chodín si sí que millor, te a mellor e a fixar si sí que eh, nota seca como unha, unha sinergia que non se consigue se si se graba por separado, por pistas ou o que sexa. Quero decir, que dá bastante máis orgánico. E eh, despois... Eh, Temos os bueno, próximos, os contras Hombre, sí Que é moito máis difícil atopar a profeción que se busca Bueno, pero no se busca pero... tampoco, bueno, pero, pero, Quero decir, non, non, sí Pero ao final... A estampara bonita A estampara bonita E no, ao final tamén lle fai un pouco de, de justicia Ao que somos tamén o mm. sea, non... Fui, É moi auténtico Non digamos que non é tan perfecto como debería Dijamos que é máis auténtico, sabes? E... <risas> No, pero buscado esa autenticidad eh, sí, no sí, claro, hombre, sí. <ríe> eh, <ríe> y despois eh, bueno, podes escoitar en en en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en eh iTunes. en iTunes, Apple Music, iTunes no mesmo. Sí. Bueno, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> pero sí, sí, que qué <ríe> mira, búscase por aí en todos lados, se sempre eh sempre satopa. Despois en arradoresmusic@gmail.com poder reservar o disco en físico eh, ou para... poñerse en contacto ah, o poñerse en contacto con nos para, para con calquer para... membro do grupo sí, sí. ou las redes sociais aceptamos eh... reservas eso e es. sí. esperemos que vale, entendes facebook, sí. Sí. facebook página web efectivamente mmm... na web de Arredores haberá máis información para os interesados arredores.com <risas> arredores.com entendo que si bravo que xentes de arredores un lujo ver a espontaneidade a naturalidade, a frescura desta xente nova falando do seu disco, falando do seu grupo arredores e aquí teño unha astrofiña dunha cantiga popular castelá, titulada Panaderas de Panduro, moi conhecida que di así, alrededor dunha mesa cando o plato está vacío é un manjar para o alma la canción con sú estribillo de tanto traballo man común que fan estas xentes arredores o único que podemos facer en de Radio pardiñas é apoiálos a eles e a todas as xentes onde falamos o grupo Nimbos aquí que xente da festival de Begonte aí de Castañeiro Milenario falamos de grupos que non están no comercio digamos os macrofestivais pero que teñen todo o dereito e sobre todo teñen a calidade máis que suficiente para poblar os concertos do país Dende aquí desear lla mellor das sortes As xente de arredores porque de porque merecido ten, Tenen un discazo, os dixe que animamos a que busquen, eles a falaron de onde scoitalo, está da, nas redes. Simplemente este disco é eh, brutal. É unha macha pura, é eh, poesía, poesía, a música é poesía. E dende a feira e festa da música de arte aquí en Pardiñas, a poesía e música sempre van da continuación, régalanos a xentes de arredores, un temazo bailando co mar, que creo que na conversa falaban dalgo dos muiños de Ardeleiro, sitio único onde o mar baila á terra e con todos nós. Simplemente dicir que ese tema vamos a deixar enteiro, todo este disco merecía ser escoitado enteiro aquí en Radio Pardiñas. Meteremos todas as cancións das nosas listas porque é alucinante cada cantiga ten unha historia. Unha historia, antes nos acercaron alguna de Fibra en aí contándonos como, bueno, cando instalaban a Fibra en Cerqueda, <risa> saliu o tema. Bailando comar, nos muiños de Ardeleiro, un lugar único aí na parroquia de Cerqueda, os muiños que vai a mar, alucinantes. Cada cantiga é a nosa historia. E nada, sin nada máis, aí vai este temazo de bailando comar de arredores. que bailamos cos arredores especial programa xa está chegando o final desta conversa no local social das pozacas na parroquia de Cerqueda no Concello de Malpica de Bergantiños. continuamos coitando un poquinho de outro tema e xa vamos dando paso á despedida Simplemente que dicir que pra min foi un gustazo acudir ás pozacas e conversar con estas dos rapaces, Icía e Lucas, e alegrarme un poquiño a tarde. Simplemente de animarvos ascoitalos escoitalos en directo e o seu disco. Este disco é un discazo, un discazo de xente que ten vinta poucos anos e que están facendo músicas sen filtros, sin medo, con amor, con amor a tradición e sin medo a evolucionar, a crear, a compartir e, simplemente, hai que apoiarlos. Temos que escapar da cultura que está corrompida polo poder. Temos que crear cultura dende as asociacións culturais, dende a base, dende o pobo E, de feito, isto me da pea que despois seguiremos falando coa Asociación Cultural Raigañas, que inicia é unha parte moi importante. Xa comentei o comenzo que inicia Pero, bueno, eu nova coñecin dando clases de pandereta en Corme, da clases de pandereta e canto, pois creo que en media provincia de Coruña, eh dende que naceu está apegada á música popular, apegada á tradición, apegada ao respeto a nosas xentes maiores e o respeto e amor ás crianzas para que sigan sentindo o que nós sentimos cando éramos pequenos ali en Cerqueda. E gracias a Raigañas, esta asociación cultural que falaremos despois Pois gracias a Raigañas Quizá Icía está donde está. Quizá Icía sigue sendo unha das voces, é unha das voces do panorama musical da Galiza máis, que máis emociona que máis, que máis transmite co seu casu, co seu cantar non? E dá gusto que se xte coseente tan linda como ela e creen desde a diversidade dende un que tocaban un grupo máis fan que outro da tradición e fagan faganto que está soando por debaixo e ora por encima da miña voz. Vico, torto, rebelú Sungaka Acas nesta linda entrevista Pois xusto xa Digamos que eran dúas nunha non? Entrevista a Redores e a entrevista a Mar Da Asociación Cultural Raigañas E o seguinte audio Dame paso a seguinte programa Sobre a Asociación Cultural Raigañas A conversa con Mar Coincidindo que estaba ali uns días antes Morrera unha cantareira Pandeleteira De cerqueda, Unha persoa ben querida por todas E, bueno, pues, pois, suposto que falá, conversamos con Vicía y Imar sobre ela Sí Evangelina, pois pues, finou uns días antes de a conversa no local social das Pozacas Entón, a pregunta era moi simple E desescoitar, cal é o papel das aboas De xente como Vanselina Na nosa música popular E isto é o que nos responde a boa Recollidas O papel das nosas aboas Na influencia da música popular Tanto na nosa historia Como no noso presente e no noso futuro está claro que a historia cambia A historia muda E a historia avanza Entón, o que era xa non vai ser entón cal é o noso papel a día de hoxe pois eh, intentar conservar todo eso eu si sí son partidaria de, de modernizar as cousas pero tamén me dá un pouco de medo tal modernización non sei se si me explico porque ao final acabamos eh, cambiando o que era entón está ben o cambio pero hai que ter tino con eso Entón, pois, aí esta funcionou pois, moi ben o papel das asociacións nesses maravillosos anos 80 e 90, cando se empezaron a facer esas recollidas de campo, que o que serviu foi para eh, guardar para sempre pois, esa memoria desa xente que, lamentablemente, a día de hoxe xa non está, é as generacións novas como a min, non podemos disfrutar deso. Entón, pola miña banda, é... Eh, realmente eu perdin, un... o sea, a ver como explico isto. Eu non tiven acceso casi acceso directo a esa xente porque eu son dúas generacións máis nova que esa xente. Entón en min perdiuse pois esa transmisión directa. Entón aí Entrou o xogo é o papel destas de asociacións, como foi Raigañas ou como é Raigañas, que estivo nes recollidas, recollu ese material, e eu compartiu pois, cos seus fillos ou cos seus afiliados que neste caso son eu, que, que me fixaron pois, aprender eh, eh, beber desa auga para, para ser pois, bueno, para ser o que son o non, pero para aprender sobre o que son hoxe entón, fai uns días e eh, eh, facía tempo que non presenciaba a morte de ningunha pandereteira cercana si, sí, doutras parroquias do Concello, pero non de Cerqueda a terra tira moitísimo, entonces era a primeira vez que vivía a morte dunha pandereteira e non sei con quem falaba outro día no velatorio Ou, non, precisamente falaba co meu compañeiro que está aquí hoxe sentado Lucas non terra, estaba falando e decía dame moitísima pena porque evidentemente xa sei que a xente temos que morrer non somos eh, eternos pero cando esa persona marcha ou cando esas persoas marchan acabouse eso xa nunca máis vai volver a ser eso por moita información que eu teña por moita recollida que eu teña xa non existe eso doume tanta, tanta pena por outra parte, pois estou super agradecida arredo sacou ese disco e, o que nos enseñaron estas pandereteiras no meu caso e, poucas veces as vin en directo solo unha vez que eu recorde Pasa que era pequena, e xa non me acordo diso, pero entón pola miña parte estou moi tranquila porque queda aí no disco para sempre. O meu, o meu, o meu labor sería plasmalo a día de hoxe aí e aí quedou, entonces eu descanso tranquila. Non sei se me estou explicando o que quería dicir, pero doume moitísima pena porque por moito que eu me poña agora a tocar a pandeireta con maneste case evangelina, xa non é, xa non é. Entón pois de aí Pois agradecer o traballo da Asociación Cultural Raigañas, que no ano 91... 93... 90... E pois fixo esa... Bueno, a partir dai fixo esas gran recollidas, non só en Cerqueda, nas Pozacas, sino tamén nas contornas do Concello, que puxo a disposición das xeracións máis novas que esas recollidas deben ser compartidas eh, para que a xente nova que non podemos vivir eso en directo porque biológicamente era imposible pois aprendamos o que eles aprenderon en directo en ese momento pero nós non podemos porque non estábamos así que gracias sí. no, Quería decir que aparte é ben que esta xente nova lle, eh, lle mostremos todas esas recollidas, porque eles que a súa mentalidade poden interpretar da maneira mm consideran. conxideran. A veces está rachado. Eh só lo utilizan as personas para pa montalo, para enseñalo. No, o sea, hai que dárlle vo original, hai que darlle o bruto para que les despois lle saquen partido da maneira que por exemplo, arredorixe está sacando a música tradicional. Pedimos este programa de Radio Pardiñas, Carribeirana de Cerqueda de alrededores.